الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا كريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تنوتوا فيها وأنت المسلم أما بعد Valenderini che con un nuovo zot di Botrave bestemmoise ne cause pietà forza al nuovo e te Muhammadier troppo dai dervuari di. O zot in Qurani, o ju che keni beçuar cine friz zotin tuaj me një friqë të sinqerë, e mos di tin drunke, vetëm se duke jën musliman duke jën besimtar. Rezë në mëslement që në po në tjetën e gjithë të rështë dhjarrët të gjëhnamët Këtë lidet për dhjarrën e gjëhnamët, për gjennetin, për zdekjen, për imgjallën Këtë janë tjetë që në nuk i kena fa mësy Këtë janë tjetë beshimi të këti besonë të mëslement Këtë pra janë tjetarë, islam, këtë dhjallarë Këtë janë tjetë që është U shtetunë që e muslimen dhe pra, në shëmë që që një që një e 400 vjetë e s'ka më në shurë gjenditën e kja mejrit kanë të tanë qëto. Pra. Kur anë dhe me tanë që o të dhona me përkupizu me enë dharë dharë në tri pjerit. Në besim, në ligje, edhe në tregjime. Në besim pra, gjenditën, gjenditën, gjenditën, sprovadorit, që pjerë tjerë tjerë tjerë që nga pa dhikru zonë. Në ligje, ligje shërjatikër, ki pa pronanë Zotin Koranë Për dëmimet, për marketën, për shkurëzimet e pjerë e pjerë Dhe për tregimet, që nga pa tregu Zotin pra për jetën dhe nxarjet e pejdamerve, profetve usë të njerëve Ma për fara, pejga një e dalje të damë Sot në dhëtplasim, inshalla për gjehnamin pra për që kështë gjënërni aqë zanë për fa besintarë për së gënë qartë, na, elhamdullila dhe të të të të në orëtë që i në dëtësun që <coughs> gjime praktikojnë pëmpëra duke u falë dhe duke këri obdhigimet që në i fa obdhigun zotë dhe pejga një realit të në omë, betojnë si në që në në këllë inë qarë për i banorë dhe gjënënjë gjithës të të ashtë një që betim të tari në e përkujtu gjehnamit mu ullargun nga fazet timi nga arketja nga arketja nga arketja ta me në kuran në gjithmon të da këm në kur zhodi përmën gjehnamit përmën gjehnamit o të kur përmën, në kur në ta gjehnamit përmën gjehnamit përmën gjehnamit përmën gjehnamit që duhet me kërku, me kërku gjehnamit dhe për i kuj duhet mu ullargun, duhet mu ullargun nga vj Gjari është një vendit pra i fa besimtarve, i zëllumë qarve dhe i kërnimejve Për të të nga panar, a jetë dhe argumente shumëta A i qenë e dhe në Koranin e pa më të qarë s'gjarë Në të loë në Koran, ne ja kemi të rëzguar një, një një një drejtimin Ose besimtarë falen dërruet nda i Zotit Ose fa besimtarë më huet nda i Zotit Shë zotë i qajtësumë miren e vetkeqen. O nëslimat, o vetësintarën. Qo të keme e kërgut miren, keme e gjitë. Qo të keme e kërgut keqen, keme e gjitë. E nja besimi, punë të njerë, që rëndjënëm. E keqëja, pa besimi, punë të qia, që rëndjërë zotë i marru. Sita përkësh, keme e gjitë. Pra zotë i qovëan njerë, njerëi në zjallët e faleriu njërën në zhja rrugën që dhe shaitani, <të> në që dhe Edhe shetani, sërë, bat dhe të zvete njërën pra njërën, të njërën me me po ja ermin këtë njërën njërën njërën njërën në zërën më bëgjinare, jasë bukurat së keqen jasë ban të lakë mushme por, me forën nuk e zvete njërën dhe të zvete njërën njërën pra e zhja rrugën e kapunës të zotin kuran për banorët e zhja rrët Ta, Allahum, desert, <coughs> kiri, nami, yed yed, saj, a nuk e ditën ata, se kush kundërësën Allahun dhe zërgjërin e tidi a ti ju së të kuar zjarë i gjëhnamit ku dhët jetë për jetë dhe kërësaj morështërini i manusë A jetët që platin për zjarën janë qunda Kusoh që nga të përmanën dhita jetë dhita ati dhe nga të mësëman Ai që i din, dhëtër ku tu Ai që ti që nuk e din, insha Allah men tu Se për mëna që këllë për zjëhnamit dhëtë më najtë me ma hudë beftana Ka që shumë kodëm, të adhëmë, da në të anë të të të koptë hadithë, koptë poran, të të këpë, qëpë të hadgita, qëpë të hajete. Të dështuar për humvërë, janë në dhitet e kdjanetit, atë që e panë humvërë dhe të gretën dhe familje në tyre. Kërësa i dështimi manë, atë pa dhe ciltarët do të të shtërët asë djarët, si për dhe po shtyre. Tërgohet i një hadgit së këpë si, Kur Allah në ka të një pra gjennetin e gjennemin që i si pa Gjibri, të një gjibrilit a rejtë selam me leput mahtë të ka vati pra shko qitë e gjennetin e gjennemin e hajtëm të regatë kur e pa pa gjennetin me të tanë të mjërësihi <coughs> pa të tanë O Allah nuk përse që të kur gjitho përton që ti pite për gjennetin me mjërësit e tira që ka me pekatit e tira së pa me një një të Allahu e ka rëtu gjenetin në vështërsi Me naman, muqur me fajt të barën, nërë gjerë, mu lërgumbat, që i atë tjere tje vështërsi për që një bar, i njëru shtëpëshirë e pa të tjirë një bërë që i pa të në gjivërilit, që ka shifë e të shkëra Pa shku e pa fakur, pa fa që gjenetin e të në ta vështërsi që i për nështin në njëru, nuk i dhenë që muqur në për shnale që pa të njështë në fajt të ose me fitur me unë plojshme të pas me fitur një mënyrë tjede pa thonë e me kamatë u të një mënyrë matë të lajshme për i të njërë jo pra kur e pa pa gjenni të me ratu me të tëmë të avërstësi të pa thonë ozë dhe të kamë pritë që për kusë ka me hintet i pa thonë shka që i të zjarë një gjehnemit ku e pa për gjehnemit njërë njërinit në vujtjet, në dhenimet që hinte, pa në banotet hintet pa thonë ozë dhe të kamë pritë që Shko që i të të tështë, mësi e ko a rëtu, me e përme dhjane që i përqin njerë u në dhynjanë Si nga -ak këma njerë u, e ko a rëtu në pra Gjenënën Por e ko pa, me ta dhjane që i përqin njerë u, të atëm kam prinsë, se përkush nuk kam e kështu në prejdi Se, se njerë u vet a kërju i kdo, e këna a kërju njerë u njerë u në doqë që të dhërë tim poranë O të a kërju njerë u njerë u në doqë që të dh Në këtë duhet në punu shumë, në të një marë në i vetim darën e tjë tjë të të të gjendekë Në të shkallaj, për të rëkem për në të nështë Në të mështë një këtë kollë, që jenë atër, që atë i sëprova të pitmetik e këtë du Sa dhëm të DRSP, sa shkanë të kuna, sa hapë televizorë, njën e tjën, të krejt, krujtol, dhënjën, dhënjën, dhëjën, dhëjën. Një të të Dhiku, <coughs> e e atë, të të në në. të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t me të të tërën shatërën e pasë, tërbimin në matë mërë të ata i në shara, të i përbalu të gjënë të ata të që të, të, të, të gjënë e në. Sotë zotinë Kurantë, në surën të të këtërima e t'i gjatë, oju se shtilet keni besuar, veten zjarë, të besuar, ruani vetën dhe familjen tuaj për zjarën, në nëmdjetë të tirit jarnë njëzit dhe kure, a zjarën e me kërinë njëta me lejtë të rrejtë, dhe të arshperë, që n Gjernemi është një zëndë shumë i gjërë dhe kundi ti është i pravë Transmetohet nga e bugurere e akutohet Ishim duke me i ti ditë në pejga mire në Aleksedan kur dë gjumë një t'i zhruën, pjëroku litje Dhe pejga mire në e t'i zhruën, po i t'a me Pra t'ishtë mund t'u zhoti si që me në gjuhave tjertë, që me në amësu njërëve tjertë me t'i tjert, zhruën sa pejga një e ali që të tëmë, a dhimi që ishti kjo zhru në pulitë, të rëturi që Allah rrëzhe i dërgur e ti e dinë në tëme sa aq një gurë që pëtëm një shkam që a hal në gjëhnem që shtet dhët dhjet të, të rrahë pra, në të të të të të të rrahë so, që i kësht të kam rrejtë funë që u të gjëhnemit e tina në shkallu lakë gjëhnemit e që më ka të posë bërëshori ma posë Të gjithë të imponohen rëzuar te gjë. Vardit cili djahnami para, një dia kamë të para. Të të dami në Islam, di të ne kamë të para kur do të vinë djahnami, kur munduaj të tentoj të të tërhiqesh zvan djahnamin, katimova, ose djahnami rrotse pas 2000 mitar. Dhe në çdo mitar e tërhiqen pas 2000 mitar. Katimova. Djahnami është me shkalë Të amë i tëllë është më mau dhe 10 piliat dhe është më i mau dërinit me shkalë Kipunare Pa marqësha, më që shemë kipunare i fungësit Pa këshume përshperiq <të> Dërminin më të malë Dërpakem ato njëtë që janë 2 sërshën muna fytët Do të do të kuranë Dhe me dërbertejt pra Qër 2 sërshët muna fytët Do të jenë ne shkalën më të ujë që gjenënës Se me thonë, nga t'i dhe që Në dhermën e që në kanë pa dhe timi Nuk e besojnë Allah mu, nuk e besojnë pejta menetës Nuk e besojnë Quranin Por shtiren se besojnë Nasi, nësë nësë në mësliman E që në t'i besit dhe njëzit i gjukojnë nga kam i a jasme Dhermën e këndorë zotë Më ke dina Ati mëmi Ati këndë Ati së kuj Dhermën Dhermën e këndorë Zotë Por e qëllit në që një mundurës me këntra dhe tyra të të tare dhe njën ama e njën vetimtartë ama zemën e ti, nuk jadime na ku të zoti jadim zemën gjithë të tibit tëra papërës në njerë dhe ki shpa e kënë vetimin të në zemërë janë fa vetimtartë sotra dhëtë kem dhëtë kemë dhënimin më të dhërnqëm se? se mundurës me rejtë zotin e tiktartë, zotin <laughs> dhe vetimtartë që janë vetimtartë zotin në rrës ku se dhënimi me jetë dhe zjar është për një person që i gëhen guet e gjarrës poshpande, pra guet e mbëzit gjarrës poshpande nga okay, gjithi ati i slojnë tërët që e së një më i let pra për një një rikë dhëtë do t'imporanë që gjennemi është për në tim i gjithë atyre pra fabet tërët a i ka 7 zyre dhe për zdo der ka një pi e të ndarë për fabet tërëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtë që të dyro të nuk tëm që të kape Po të më e që një fa bërë cimëtarë por shamën i tili nuk ka bërë cimët pas ka dëmë tukëm A po me kën një tëjtëmi pa bërë cimët tëmë të t'i që tërësit ka dhe t'i t'i ka luftunë bërë cimëtarë ka dëmë gjakën e t'yne ka marë pasudin e t'yne ka marë mërë nërën e t'yne ja A të në që se ka këmë pa bërë cimëtarë Po pozo lumet muaja pa me pa zelin edhe mos themse ti tjetër. Transmetohet nga Aliu Radiallahu anhu te qatan. Dyret e xhennetit janë shtat, do jetë të ndaosur nëra ndri tjetër. Bun ka fesra. Jan dikën sa mosal, mo, moj asr, moj ever, moj zin tum arze dinin. Transmetohet, për i për në mere që të thosh, i për në mere Gjanin, i omere që të të, të të gjallohat. Po për një a më rëthot e dy melek me kam gjithë heke është ndohër. E ta tak ma por, kër për për një melek që e ndë të gërë e në të regojnë në që funë pusit të shë. I të rallë, aty fër, ish për për njës duke u gjenu të shë. Pra që. U s'i t'e e dhe shkallë të të t'eshtë që ishëm si kur brejnë nëfët, mu një të të mu një. A t'i përës njështë dhe të përë jetu dë njëmën nga matë në rikëna. Zënë të të me dhe, po o i bënërë, ti e mire i mire, pra nuk një për të dhe, parë si kur t'o falë që alë natën. U i a gjithëtova më të femë gja, të gjatë, që ishte dhullë e pejga mire të letinam, zë ja ta t'gjatë pejga të m I mire, i njëta, po si e dë që i vënë njërë, është njërë i njërë, apo që ku të pajta dhe nasën. Në gjenem. të qëshë atë gërëtët, të kam dhe më tërë në mojën e nasën. Në të përnamin disa gjunanët, që i dojmë njërëzit, të përjetë që më në gjëhënën. Të përjetë që më në gjëhënën. Një, ku në primë më të gëtimi, a i që nuk betënë në zë, ashtë i përjetë që i roku pre c Five Heaven me sushri më Allahissm nebër së tijetën nabërët qeyje që në Wirtschaftis pe cioè më Cvetini dita së Tya metës os hëmja nga njaq走la aplace e shины maht vë të medat të, maht vë tëpuroni maht vë të përët tema ydita me Tata atrake e shatsins ar gërë një r transformed smWh te sen shity ëslono Ga nëыв nichts dana së të ti ësan Në këtër e këtër dyftërësia si e përmënë dhe ma përparën, që <coughs> më shkajjë betimin e në zemën e këtër parëtimin. E këtër u hajë vërësatë përullar e gjithë u lësusë. <coughs> Elhamdulillah, vëtë qalatë vëtë selamu e lërësullillah. Gëtë përmënin gjitharë për e dhenimeve, të bërë në horët djarënë, të janë shumë. Kër që dë brërme në disa, dë të tepëm disa për tine Pasan të ega meja a.S. Mërë e ti njeri që i dynjanë e ti nuk ka pasë shlik vështërsi Vëtëm njerësi Nuk ka gujtë për kur gja Ati la të mune, ati la tasën i, ati la familje i ka pasë gjithët mire Vëtë kumë të të të njeri, po nuk ka vështër U në te dë njerën gjehnem, edhe të djerët ja Nga rën që ka për jetu atë, i hërën të gjithës mjërat që ka jetu në dhenjar, të au gjithë të au gjithë shëm dhenjarë, dhe të a ki fa mi herë njëse më të në në njërë, të të jakë po gëtën që njësë, në të të mpa së të njërë, nga bëhëtja, nga për jeti njërë, i hërën gjithës mjërat që ka për jetu në dhenjarë. Geni në të thëme, në gjëhë në nga matë ndërë që, që plaka gjernëmë të dreja rrinë dheri si të një një janë mas... që më të pabesimit u të gjunajit që ka pasë do ketë që do t'i bimë plaka dheri të gjuni, dheri të barku, dheri të sygjit një prej, loja dhe gdenimit dhët, djedja e lëkurëve e lëkurës të rrbët pra po dhëtë i lëkurën, ata që nuk besuan a jetët tona Na do t'ja djegjim lëkur, lëkurat e syrë që dujarë pra dhe ta herë që lëkurat i djegjët pra do t'ja i përtrimat e që ta shioj dënimin e djegjët që dina në tanë që aria ja dhe va tanë një shmëria trupit një rusë të, të të lëkurat va du djetë një lëkurat dorë të a kanë edhe që du me du djetë mi që nuk njën dhëjmjër ta në dhëjmjër ma të madhe ka të lëkurat e sa të dhërtit do ja i përtrimi lëkurat në pakuqim Por que tem sabe que tal essa? Ventiladora, está havia umito valeuar com gente da piscina rural. Ele que é blond, ele vem muito pequenino por ali não aceita e nunca entendia. Tá de neru. Por causa de uma alegria de vez. Ou alguém já era Se zoti laje mu të fiha, o laje fjena Se këdi që, atë nuk jetan atëlepë, atëlepër në të dhe Nuk jetan për i vujtë që në për i dhe në nga në qipasë Po atë nuk dhe Se, nuk për i rejanë zoti për dhe pra Me për jetukit në për jeti Dhe për timi i vjallet der në brendësi të zemër Pra faq shumë të të vjallet dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Këtë din piter, lidhen në pranga dhe në gjëngjerë Këtë janë në gjëngjerë në pranga dhe në gjëngjerë Në grën janë dhe din piter e tamës zekum Tamës zekum anë një tanë që në vinë në punë gjëngjerënit dhe, dhe të bërshkuhet ato Qumë dhe të të ojë gjithë gjëmba si koka si po shejtonën banor të zjarës në marruria në dojnë më hangra në shkojnë e hajnë për qimbojnit dhe ju sëftorin krejt dhe natanë tijes të mrëndshme të zorë të barë po të si dojnë ujnë uj, uj, më të najna si ju jetët në ti uj y jetët uj i blumë që përse jatë dëmëtanë për krejt për banët e mrëndshme tja është një pa punë tishtë dhe vazhdojnë për kështu banor të zjarën buke rëtu dhe � Dhe t'i zhojnë në të ratin rojen Ja Meliki Në të jojnë dhe gjennemi pra O Meliki, o Meliki Ma që një vjetë të i përgjigje Dhe e të të këkeni, ashi, lija, dialena, të të këni Në kjetë aty në ashtë që Lijë, Dihalena, Ravguk T'i zhojnë pra të gjithojnë një një me vdekje Në shkatërojnë, ka përse Nuk mund në në jetu Nuk mund në në jetu të dërinë të patonë Zodi, u, dhe që ju përgjigje të zotit, vazhdojnë i këtëse ju, gjenin këtë gjenin e gjithmonë. Dhe mështë përponi ma, dhe vazhdojnë banorët e djarët në këtë dhe njëtë, të qarë, të qarë, të qarë, dhejnë i ta dikur, i marrojnë të të cilënë. Dhe kur ju marrojnë të të cilën, në bëndë të latëvejnë dhe në gjakë. Kja është pra në pa funësi. i përmem në qisa hajitë e më e gjithëna i zëzitëtar qa dhe nuk në gjithë në ta që të kanë gjithë ata që jetën e dhynjash e konë marrë lojë e nuk konë bëgë punë që njëra e jetëa dhynjash e shkurë nëse nëse në shëpërësorë në shava i makinë amëkërën për tjez dhejnëtët o dhejtë ta a jetët e dhyhënëm për gjëhënarën të lepëzodje e për i gamjeri, në të në të mënë këve të një qita të ambjetë të gjithinë të tonë qita për lartë, ta ne i përmanën të shkubë dhe. Në gjëmorën e orës, në një sharlat, dhëtë të latin për gjennetit, njërësit e ti dhe përjetimet që përjetojnë banorët e gjennetit në të shkubë. O Allah, dhe me mohain e muslimanëve. O Allah, bari dhjetë shajtan, sprin shajtan, vullallah raham. Familja tona prisht. O Allah, në vend të këtij, on the 13 in Egypt and Syria. Amen. Inna Allaha wa malaikatehu yuqalluna alel-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu aleihi wa sallimu taslim. vezamenet fi dargoin salavat te gameni na islam o ju ti kemi besuar dargoin salavata ti Allahumma salli ala muhammed wa ala ali muhammed kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammed wa ala ali muhammed kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ولا ذكر الله الاكبر والله يعلم ما تفعل وتني صلاتك